Стівен КІНГ ЦИКЛ «ТЕМНА ВЕЖА» КНИГА ШОСТА ПІСНЯ СЮЗАННИ ДЕВ'ЯТИЙ КУПЛЕТ ЕДДІ ПРИКУШУЄ ЯЗИКА один. Короткий візит отця Калегена на пошту Іст Стоунгема, де колишній парох Джерусалем Злота написав поспішного листа, відбувся майже за два тижні до стрілянини в крамниці Чіпа Макейворі. Хоча адресатами на конверті значилися обидва, Аарон Діпно і Кельвін Тауер, записка всередині призначалася останньому, і тон її важко було назвати дружнім. 27.06.77 Тауере, я друг того чоловіка, котрий допоміг вам з Андоліні. Де б ви не перебували, ви мусите зараз же звідти виїхати. Знайдіть собі стодолу, намет чи навіть покинутий курінь, якщо не трапиться чогось іншого. Можливо, вам і не буде там комфортно, але пам'ятайте, альтернатива – смерть. Я пишу це з повною відповідальністю за кожне своє слово. Залишіть світло ввімкненим там, де ви мешкаєте зараз. І вашу машину також залишіть в гаражі або на під'їздній алеї. Напишіть, у якому напрямку ви вирушили. І сховайте цю записку під килимом на підлозі, перед водійським сидінням, або під сходами заднього ганку. Ми вийдемо на зв'язок з вами». Пам'ятайте, що ми єдині, хто може звільнити вас від того тягаря, що лежить на вас. Але якщо ми допомагаємо вам, ви також мусите нам допомагати. Калаген з роду Ельда. І хай цей ваш візит на пошту буде останнім. Хіба можна бути таким дурним? Калаген ризикував життям, залишаючи це послання. І Едді під чарами чорної тринадцятки ледь не втратив власне. А який результат від того, що вони наражалися на серйозну небезпеку? А як же? Кельвін Тауер безжурно прогулювався західним меном, шукаючи, де б його в цій провінції прикупити собі рідкісних книжечок або виданих невеликим накладом. Їдучи трасою 5 за Джоном Каллемом, а потім повертаючи у слід за ним на Діміті Роуд, Тим часом, як безмовний Роланд сидів поряд, Едді ледь стримувався. «Треба було б засунути руки в кишені і прикусити собі язика», – думав він. Але в даному випадку не був певен, чи подіють ці старі надійні засоби. Два. Приблизно за дві милі від траси 5, F-150 Калема звернув з Діміті Роуд. Поворот було позначено двома щитами на ржавому стовпчику. На одному з них був напис «Rocket Road. Під ним висів інший щит, ще іржавіший, ржавіший, з обіцянками. Будиночки на березі озера. Тиж, міс або Сез. Ракетна дорога була радше путівцем, що петляв між дерев. Едді тримався віддалік Форда Калема уникаючи того пишного пилового хвоста, що тягнувся за машиною їхнього нового друга. Картомобіль теж був фортом. Якась анонімна дводверна модель, чию назву Едді міг знати, хіба що подивившись на хромований напис ззаду, або вичитавши її з документів на це авто. Але він відчував ледь не релігійне піднесення від самого сидіння за кермом. Від того, що під ним не один кінь, а кілька сотень. Готових поскакати вперед від найлегшого поруху його правої ноги. Також йому приємно було чути, як залишаються позаду і віддаляються звуки сирен. Їх поглинули тіні нависаючих гілок. Запах сосни був одночасно солодким і гострим. «Мальовнича місцевість», – сказав стрілець. «Тут можна було б гарно розслабитись». І більше не промовив ні слова. Ваговоз Калема поїхав повз пронумеровані під'їздні алеї. Під кожним номером дрібними літерами було написано «Оренда Джеффордс. Едді вже було хотів нагадати Роланда одного Джефортса, якого вони знали у Калії, і дуже добре його пізнали, але передумав. Навіщо пережовувати очевидне? Проминули номери 15, 16 і 17. Калем трохи пригальмував біля номеру 18 але одразу ж вистромив руку у вікно і махнув їм, щоб їхали за ним далі. Едді готовий був рухатися далі і без цього жесту, точно знаючи, що будиночок номер 18 не той, що їм потрібен. Калем повернув на наступну алею. За ним і Едді. Тепер колеса автівки зашепотіли по товстому шару опалих соснових голок. Знову серед дерев почала проблискувати голубінь. Але коли вони врешті під'їхали до номеру 19, і їх очам відкрилася вода, Едді побачив, що тутешнє озеро неприродне, як Ківейдін, а штучний ставок. Либонь не набагато ширший за футбольне поле. Схоже, що будиночок був двокімнатним. На озеро дивився ганок із закритою верандою, де стояло двійко пошарпаних, проте на вигляд зручних крісел-гойдалок. На даху старчав жерстяний демар. Гаража не було, і машина не стояла перед будинком. Хоча Едді ніби примітив місце, де вона могла стояти. А втім, з цією лісовою підстилкою важко було розпізнати напевне. Калем заглушив свій двигун. Так само зробив Едді. Тепер залишалося лише хлюпання води об камені. Подих бризу в соснах і негомінки пташині співи. Поглянувши праворуч, Едді побачив, що стрілець сидить, мирно склавши на колінах свої артистичні руки з довгими пальцями. «Які маєш відчуття?» – спитав Едді. «Спокій». Відповідь прозвучала на кальінський манер. «Спокій». «Тут є хто?» «Гадаю, так». «Небезпека є?» «Угу, поряд зі мною». Едді подивився на нього ошалешено. «Ти, Едді, ти ж хочеш його вбити, хіба ні?» Замислившись на хвильку, Едді визнав, що так воно і є. Так проявлялася та частина його особистості, проста і дика, якої він іноді сам сахався. Але існування її заперечувати не міг. Та хто, врешті-решт, виховав її в ньому? Хто вигострив її до смертельного блиску? Роланд кивнув. Посеред багаторічних мандрів пустелями на самоті, як і годиться анахорету, в моєму житті з'явився юний плаксій, єдиним бажанням котрого було не припиняти приймати наркотики, які дарували йому хіба що шмарклі та відчуття сонливості. Той нахабний, самозакоханий, чорноротий тюхтій, що майже не мав позитивних рис, «Але ж гарний на вигляд!» – перебив Едді. «Не забувай! Той котяра був чисто сексі бой, без брехні!» Роланд подивився на нього без посмішки. «Якщо я зміг втриматися тоді, щоб не застрелити тебе, Едді з Нью-Йорка, то й ти зможеш тепер не застрелити Кельвіна Тауера». На цих словах Роланд відчинив дворцята і виліз на двір. «Ну, як скажеш». Промовив Едді до порожнього місця поряд із собою. А тоді і сам виліз із машини. Три. Калем усе ще сидів за кермом свого ваговоза, коли до нього підійшов Роланд, а за ним Едді. «Мені здається тут порожньо», – сказав він. «Але в кухні я бачу світло». «Еге ж», – погодився Едді. «Джоне, в мене...» Тільки не кажи, що в тебе є іще якесь питання. Єдиний з тих, кого я знаю, має їх більше за тебе – це мій онук Ейдан. Йому нещодавно виповнилося три роки. Ну, давай, запитуй. Ви могли б визначити місце найбільшої активності нахожих у цих околицях за останні кілька років? Едді сам не уявляв, навіщо він таке питає. Просто раптом це йому здалося надзвичайно важливим. Калем на якийсь час замислився, а потім промовив. — Чорепахова алея. Це там, далі, у Ловелі. — Схоже, ви в цьому впевнені. — А тож, ти пам'ятаєш, я казав про мого друга Донні Рассарта, професора історії з університету Вандербільта? Едді кивнув. Так от, після того, як він особисто зустрів одного такого нахожого хлопця, він сильно зацікавився цією проблемою. Написав про це кілька статей. Однак казав, що жоден з респектабельних журналів не схотів їх друкувати, хоч які б там не були документально підтверджені в нього факти. Він казав, що ці статті про нахожих у західному мені навчили його дечого. Того, що він аж ніяк не сподівався взнати в його старому віці. Є такі речі, в існування котрих люди ні за що не повірять, навіть якщо надаси їм усі докази. Він іще цитував приказку з якогось грецького поета. «В колоні правди є діра». Ну, словом, у нього в кабінеті висіла на стіні мапа місцевості, включно з сімома містами. Стоунгем, Іст-Стоунгем, Вотерфорд, Ловел, Свіден, Фрайбург та Іст-Фрайбург. А в тих місцях, де, як переказували, з'являлися на хожі, він встромляв шпильки. Розумієш? Дуже добре, розумію. Красно, дякую. Ну, і мушу сказати, а вже ж вчащали вони найбільше до Черепахової алеї. Не інакше, бо він встромив туди шість чи вісім шпильок. А сама та алея не більше двох миль завдовжки. Це просто відгалуження траси сім. Вона пробігає берегом озеро Кезар. А потім знову повертається до неї. Роланд задивився на будинок. Аж ось він розвернувся ліворуч. Застих. Поклав ліву долоню на сандалове руків'я свого револьвера. «Джоне, я радий нашому знайомству. Але тобі вже час їхати звідси». «Невже, ти певен?» Роланд кивнув. «Ті, хто приїхали сюди, дурні». Тут все ще тхне дурнями. Ось звідки я почасти і знаю, що вони так і не виїхали. Ти не з їх породи. Джон Каллем знічено посміхнувся. Сподіваюся, що ні. Мушу подякувати тобі за комплімент. Він замовк. Почухав свою сиву потилицю, а тоді... Якщо це дійсно комплімент. Не вертайся на головну дорогу, і не дури себе думкою, ніби мої слова нічого не важать. Чи ще гірше, ніби нас тут ніколи не було. Ніби тобі все це наснилося. Не повертайся додому, навіть за запасною сорочкою. Там дуже небезпечно. Поїдь де інде. Щонайменше на три відстані далі за обрій. Калем перемружив одне око. Здавалося, він щось вираховує. «У п'ятдесятих я десять жалюгідних років пропрацював охоронцем у штатній в'язниці Мену. Але саме там я познайомився з одним з біса добрим чоловіком на ім'я...» Роланд мотнув головою і приклав собі до губ два з іще цілих пальців правої руки. Калем кивнув. «Ну, я забувся, як його звати, але він живе далеченько, у Вермонті. Певен, я згадаю його ім'я». Може, навіть, де саме він живе, на той час, як перетну кордон штату Нью-Гемпшир. У цій його промові Гедді дочув якусь немовщирість. Але що саме йому здалося фальшивим, визначити він не міг. Тож, врешті-решт вирішив, що стає трохи параноїком. Джон Калем був з ними прямий, як стріла. Хіба ні? — Хай вам щастить, — сказав він і потиснув старому руку. — Довгих днів і приємних ночей. «І вам того ж, хлопці!» – відповів Калем, ручкаючись з Роландом. Його трепалу правицю він затримав у своїй долоні трохи довше. «То Бог врятував мені життя там, тоді, як ти гадаєш, коли почали літати кулі?» «Найтак», – відповів Стрілець, – «якщо тобі так годиться, і най він буде з тобою і зараз». «А щодо цього старого Форда?» «Або прямо тут, або десь поблизу», – сказав Ведді. «Ви його знайдете або хтось інший. Не переживайте». Калем вишкирився. «Атож, саме це я й хотів тобі порадити». Вая кон діос», – промовив Едді. «Господь вас бережи». Калем вишкирився. «І тобі того ж удвічі, синку. Вам слід стерегтися тих нахожих». Він зробив паузу. Деякі з них не вельми приємні, судячи з того, що про них розказують. Калем натиснув на газ і поїхав геть. Роланд провів його поглядом, а потім сказав. «Дан Тете». Едді кивнув. «Дан Тете. Скромний рятівник. Називати так Джона Калема, тепер зниклого з їх життів, як колись ті люди на річковому перехресті, Нічим не гірше, ніж будь-кого іншого. А він таки зник, чи не так? Хоча й прозвучало щось у його голосі, коли він розводився про свого приятеля у Вермонті. Параноя. Просто параноя. Едді викинув з голови ці думки. Чотири. Оскільки машини в наявності не було. А отже, не було й килимка на підлозі перед водійським сидінням, під який треба зазирнути. Едді вирушив перевірити сходи заднього ганку. Але перш ніж він зробив крок у тому напрямку, Роланд вхопив його за плече однією рукою, показуючи кудись другою. Едді побачив зарослий кущами схил до води і дах іншого елінгу. Його зелений гонт вкривав шар сухої хвої. «Там хтось є!» Промовив Роланд, ледь ворушачи губами. Ймовірно, менший з двох дурнів. І він спостерігає за нами. Підніми руки». «Роланде, ти вважаєш це безпечно?» «Так». Роланд сам підняв руки. Едді хотів було спитати, на чому ґрунтується його впевненість. Але й без того знав, якою буде відповідь. На інтуїції. «Це спеціальність Роланда». Зітхнувши, Гедді підняв обидві руки на висоту плечей. «Діпно!» – гукнув Роланд у Бікеллінгу. «А, діпно! Ми друзі, і в нас обмаль часу. Якщо це ти, виходь, нам треба побалакати!» Запала тиша, а тоді старечий голос гукнув. «Як ваше ім'я, містера?» «Роланд Дескін з Гілеаду. «З лінії Ельда. Гадаю, вам воно знайоме». «А ваше заняття?» «Свинцевий бізнес», – гукнув Роланд, і руки в Едді взялися сиротами. Довга пауза. Потім... «Вони вбили Кельвіна? Нам про це нічого не відомо», – гукнув у відповідь Едді. «Якщо ви щось знаєте, то ми – ні. Чому б вам не вийти сюди і нам не розповісти?» «Чи ви не той хлопець, котрий з'явився, коли кал провадив невеличку оборудку з тим мудаком Андоліні?» Едді відчув черговий напад люті, почувши оте оборудку. Це так вони називають те, що тоді відбувалося у задній кімнаті у Тауера. «Оборудкою? Це він вам так розповів?» А тоді, не чекаючи на відповідь від Аарона, діпно. «Так, я той хлопець. Виходьте звідти, давайте поговоримо». Нема відповіді. Збігло двадцять секунд. Едді набрав уже повітря в груди, щоб знову погукати діпно. Роланд поклав йому на плече руку і похитав головою. Минули ще двадцять секунд. А тоді почулося гержаве репіння пружини. Це прочинилися затягнуті сіткою двері. Високий, худий чоловік вийшов з Елінгу, блимаючи очима, мов сич. В одній руці він тримав за дуло великий чорний автоматичний пістолет. Діпно підняв його над головою. «Це беретта. Пістолет не заряджений. У мене лише одна обойма та й та у спальні під шкарпетками. Заряджена зброя мене нервує. Окей?» Едді пустив собі очі під лоба. «Ці фолькен найгірші вороги самі собі, як сказав би Генрі». «Чудово!» – промовив Роланд. Ідіть, но сюди. І так, схоже, дивам не буде кінця. Діпно вирушив до них. П'ять. Зварена ним кава смакувала краще за ту, що їм подавали в кальї Бринстарджес. Смачнішої кави Роланд не куштував з тих часів, як гарцював у Меджесі на зовнішньому кільці. А ще були полуниці. Городні, куплені в крамниці, вибачився Діпно. Але Едді був у захваті, які вони солодкі. Вони утрьох сиділи у кухні, орендованого у компанії Джефордс, будиночка номер 19. Вмочали великі полуниці у миску з цукром і запивали їх кавою. Під кінець бесіди всі троє мали вигляд асасинів, які вмочили пучки пальців у кров їх найсвіжішої спільної жертви. Незаряджений пістолет Діпно лежав забутий на підвіконні. Діпно якраз прогулювався рокетроуд, коли ясно почув звуки галасливої стрілянини, а потім вибух. Він поспішив до будиночка. «На велику швидкість сподіватися в моєму теперішньому стані не випадає», – пояснив він. А коли побачив, що на півдні починає здійматися дим, вирішив, що значно розумніше буде повернутися до Еллінову. Тоді він уже був майже певен, що там не обійшлося без того італійського бандита Андоліні. «Отже, що ви маєте на увазі, кажучи, повернутися до Еллінгу?» – спитав Едді. Діпно зашаркав підошвами під столом. Він виглядав дуже блідим, з рожевими напряками під очима і кількома пучечками волосся на черпі, Тонкого, мов пух кульбабки. Едді згадав, як Тауер казав йому, що пару років тому діпно поставили діагноз «рак». Він не виглядав сьогодні суперово, проте Едді довелося бачити людей, особливо у місті лад, котрі мали значно гірший вигляд. Одним з таких був Гашар, старий приятель Джейка. Ароне, перепитав Едді, – «так що ви хотіли цим сказати?» «Я вас почув», – відповів той трохи роздратовано. «На пошті ми отримали адресованого нам листа. Точніше, його було адресовано Келу, в якому нам пропонувалося полишити цей дім. Переїхати десь поблизу і взагалі поводитись непримітно. Лист був від чоловіка на ім'я Калаген. Ви його знаєте?» Едді з Роландом кивнули разом. «Цей Калаген? Можна сказати, це саме він змусив Келла переховуватися». «Кел, Калья, Калаген». Подумав Едді і зітхнув. Келл у цілому достойна людина, але йому не подобалося ховатися в лісах. Ми на кілька днів перебралися до Елінгу. Діпно зробив паузу, Либонь намагаючись побороти власне сумління, а тоді й продовжив. Точніше, на два дні. Тільки два. А потім Келл сказав, що ми здуріли. Від вогкості в нього розгулявся артрит. Він почув, що я захрип. Врешті-решт мені доведеться вести тебе до якогось добаного шпиталю у Норвегі, оголосив він, з пневмонією на додачу до твого раку. Він сказав, що Андоліні немає ніяких шансів знайти нас тут. Якщо молодик – ви. Він тицнув своїм покривленим червоним від полуниці пальцем в Едді. Триматимете рота на замку. Ті нью-йоркські бандити неспроможні без компаса зорієнтуватися вже північніше Вестфорда. Так він казав. Едді видав стогін. Аж ось коли він насправді зненавидів власну правоту. «Він казав, що поводився дуже обережно. А коли я сказав, що дехто нас таки знайшов, той же Калаген, він заявив, що, звісно, так». Знову його палець націлився на Едді. «Це, напевне, ви розповіли містеру Калагену, де шукати поштовий індекс. А після цього знайти нас уже було легко». Потім Кел сказав, але ж далі поштового відділення він не просунувся, чи не так? «Повір, Ароне, ніхто не знає, де ми, окрім агентки з оренди, а вона живе собі аж ген у Нью-Йорку». Діпно втупився в них очима, що ховалися під кошлатими бровами, а тоді вмочив у цукор полуницю і відкусив половину. «Ви ж саме таким чином нас знайшли, через агентку?» «Ні». «Через місцевого чоловіка. Він привів нас прямо сюди, до вас, Аароне». Діпно відкинувся на спинку стільця. «Ова!» «А вже ж, побідкайтесь!» – уколов його Едді. «Отже, ви повернулися до будинку. А Кел вирушив собі скуповувати нові книжки, замість того, щоб сидіти тут і читати якусь зі старих, правильно?» Діпно втупився очима у скатертину. — Ви маєте розуміти, що Кел — великий ентузіаст цієї справи. Книжки — сенс його життя. — Ні, — беземоційно промовив Едді. — Кел — не ентузіаст. Кел — маніяк. Ось хто насправді Кел. — Я так розумію, що ти — крючок, — промовив Роланд, вперше подавши голос з того моменту, як Діпно завів їх у будинок. Він запалив сигарету, господарованої йому калемом пачки. Попередньо відірвавши від неї фільтр, як був, показав йому Джон. І тепер сидів-курив, як здалося Едді, без усякої насолоди. Крючок я не... Юрист. О, ну так. Але я на пенсії. Віддавно не займаюся практикою. Нам треба, щоб ти повернувся з пенсії і склав один документ, сказав Роланд, а тоді пояснив, що саме за документ йому потрібен. Діпно закивав, тільки на стрілець розпочав свої пояснення. І Гедді збагнув, що Тауер уже глибонько розповідав про це своєму другові. Ну, той на краще. Натомість йому не сподобався вираз обличчя старигана. Та все ж він дав Роландові завершити промову. Не забув основи правил поведінки з клієнтом, хоч і на пенсії. Упевнившись, що Роланд уже закінчив, Діпно сказав, «Гадаю, я мушу вам повідомити, що Кельвін вирішив протримати цю нерухомість у своїй власності ще якийсь час». Едді ляснув себе по здоровому боці голови, скориставшись для цього театрального жесту правою рукою. Ліву руку йому зсудомило, а в правій нозі між коліном і литкою знову почало болюче смикати майнула думка, що старина Айрон, певне, вирушав у цю подорож з запасом якихось потужних болетамівних засобів. і Він наказав собі не забути попрохати в нього кілька штук. — Благаю прощення, — втрутився Едді. — Але, від'їжджаючи до цього милого містечка, я отримав удар по голові. І, гадаю, від нього в мене притупився слух. Мені здалося, ніби ви сказали, що сей містер Тауер Передумав продавати свою ділянку. Діпно усміхнувся, але доволі зморено. «Ви чудово розумієте, що саме я сказав. Але йому належить продати її нам. Він має листа від Стефана Торена, свого тричі прадіда, де наголошується саме на цьому». «Кел говорить інше», – м'яко відповів Арон. «З'їжте ще полуничку, містер Едін». «Дякую, не треба». «З'їж, Едді!» – сказав Роланд і подав йому полуницю. Едді взяв полуничку, ледь стримуючись, щоб не розчавити її на гидотному носі цього сухореброго довгаля, вмочив її спершу у блюдечко з вершками, а потім у цукор в мисці. Почав жувати. І як в біса могло бути гіркотно, коли таке солодке диво тане в твоєму роті? Що Роланд та й діпну, до речі, цілком передбачав. Як сказав Кел, почав діпно, конверт, що його залишив по собі Стефан Торен, не містив нічого, окрім імені цієї людини. Він повернув свою майже лису голову до Роланда. Заповіт Торена, чи як це іноді називали в старі часи його посмертний лист, давно пропав. Я знав, що було в конверті, сказав Едді. Він мене спитав, і я знав. Так він мені й розповів. Діпно безвиразно подивився на Едді. Він сказав, що такий трюк може утнути будь-який вуличний фокусник. А він розповідав, що пообіцяв продати нам ділянку, якщо я назву йому ім'я. Що він сам це пообіцяв. Він заявив, що перебував під значним тиском, коли висловив цю обіцянку. І я маю підстави йому вірити. Чи цей сучий син гадає, що ми збираємося його надурити? Спитав Едді. Від люті йому гуло у скронях. Чи він ще коли-небудь був таким сердитим? Одного разу, здається, коли Роланд не дозволив йому повернутися до Нью-Йорка, де він міг би дістати трохи герича. Може, в цьому справа? Так, ми не збираємось. Ми заплатимо до останнього цента його ціну, і навіть більше того. Батьковим лицем присягаюся, і серцем могодина Вислухайте мене уважно, молодий чоловіче, бо це важливо. Едді кинув погляд на Роланда. Роланд злегка кивнув, а тоді загасив сигарету об підбор свого чобота. Едді знову подивився надіпно. Мовчки, однак похмуро. Він каже, що в тому той полягає проблема. Він каже, що ви заплатите йому символічний, сміховинний завдаток. У таких випадках зазвичай сума становить один долар. А решти він ніколи не отримає. Він стверджує, що ви його намагалися загіпнотизувати, аби він повірив буцімто ви надприродна істота, чи є хтось такий, хто має доступ до надприродних сил, не кажучи вже про доступ до мільйонів корпорацій Голмс Дентал. Але він на цю дурню не піддався. Едді дивився на нього, роззявивши рота. Отакі речі Кельвін розповідає. Продовжував Діпно тим самим рівним голосом. Проте це не означає, ніби Кельвін сам у них вірить. Що ви з біса маєте на увазі? Проблема ще й у тім, що Кельвін дуже важко розлучається з тим, що має, сказав Діпно. Він вельми вправний у розшуках старих і антикварних книг. Знаєте, справжній літературний Шерлок Голмс. І дуже настійливий у їх придбанні. Я був свідком того, як Кельвін гнобить володаря книжки, котру він дуже прагне. Боюся, кращого слова тут не знайти. Врешті той здається і продає її. Я певен, іноді, аби лише Кельвін перестав надзвонювати йому по телефону. Судячи з його талантів, знаходження і значної суми грошей, до якої він отримав повний доступ після свого 26-го дня народження, Кельвін мусив би стати одним з найуспішніших торговців антикварними книгами в Нью-Йорку. Або й у всій країні. Але його проблема полягає не в купівлі, а в продажу. Тільки не він отримує щось заради заволодіння, чим добряче потрудився, для нього стає неможливою сама думка, що він може з цим розлучитися. Пам'ятаю, як одного разу колекціонер Сан-Франциско, чоловік майже так само нарваний, як сам Кел. Врешті-решт умовив його продати підписане автором перше видання «Мобідіка». Лише на цій оборудці Кал заробив понад 70 тисяч доларів. Але після того він цілий тиждень не спав. Такі ж почуття в нього щодо пустоща на розі Другої авеню і 46-ї вулиці. Це єдина, окрім його книг, серйозна власність, що йому належить. І він себе переконав, ніби ви хочете її в нього вкрасти. Запанувала недовга мовчанка. Потім озвався Роланд. «Але ж він все чудово розуміє в глибині душі. Хіба ні?» «Містер одескін я не розумію, що...» «Ні, ти все розумієш. А він?» «Так», – нарешті погодився Діпно. «Мені здається, що так». «Чи розуміє він в глибині душі, що ми люди слова?» котрі радше помруть, ніж не заплатять за його власність. Так, ймовірно, але... Чи розуміє він, що якщо право власності перейде до нас, і якщо ми це однозначно доведемо до відома Діна Андоліні, його боса, чоловіка на ім'я Балазар? Мені знайоме це ім'я, сухо зазначив Діпно. Воно час від часу з'являється в газетах. Що цей балазар дасть спокій твоєму другові, що в такому разі його змусять зрозуміти, що твій друг більше не може продати цієї ділянки, і що будь-яка спроба помститися сею таверу коштуватиме самому балазару дуже дорого. Діпно чекав, схрестивши руки на своїх запалих грудях. На Роланда він дивився з якимсь тривожним захватом. Коротше кажучи. Якщо твій друг Кельвін Тавер продасть нам ділянку, всі його негаразди скінчаться. Ти вважаєш, він розуміє це в глибині свого серця. Так, все лише через те, що через його збочене небажання розлучатися з власністю. — Складай документ, — сказав Роланд. Об'єкт — порожня ділянка землі на розі тих двох вулиць. Продавець. Тауер, покупці ми. Покупець корпорація Тет, уточнив Едді, дібно похитав головою. Я можу скласти папір, але ви не переконаєте його продати ділянку. Хіба що маєте вільний тиждень, і вам неогидно буде попрасувати розжареною праскою його ступні або і яйця. Едді щось помурмотів собі під ніс. Діпно перепитав, що той хотів сказати. Едді йому нічого не відповів. Про же він звучить гарно. «Ми його переконаємо», – сказав Роланд. «Я не був би таким самовпевненим на вашому місці, друже мій». «Ми його переконаємо», – повторив Роланд. Промовив він це вкрай сухим тоном. На дворі якийсь крихітний безликий автомобіль якщо інші взагалі можна найняти у компанії Герц», – подумав Едді. Заїхав на алею і зупинився. Перекуси язика! перекуси язика!» – повторював сам собі Едді. Але щойно Кельвин Тауер вискочив з кабіни. На незнайому машину у дворі він лише скинув оком. Едді відчув, як в нього починають палати скроні. Він стиснув кулаки, і коли нігті уп'ялися в шкіру долонь, Сперейняв біль з гіркою усмішкою. Тауер відкрив багажник орендованого Шеві і витяг звідти велику сумку. «Свіжий улов», – подумав Едді. Тауер кинув короткий погляд у південному напрямку, де корився в небо дим. Знизав плечима і повернувся до кабіни. «А вже ж», – подумав Едді, – «а вже ж, чортів сину, хай щось там собі горить, тебе це не обходить». Незважаючи на біль у пораненій руці, Едді стиснув кулаки ще міцніше, ще глибше вганяючи нігті собі в долоні. — Ти не повинен його вбивати, — промовила Сюзанна. — Ти ж це розумієш, хіба ні? А чи він це розумів? А якщо навіть так, чи міг дослухатися голосу Сюзі, будь-чи його тверезого голосу, врешті-решт? Він сам того не знав. Бо знав лише те, що Сюзанна пропала, що спину її осідлала мавпа Мія, що її поглинула утроба майбутнього. Натомість Тауер був тут. У цьому є свій сенс. Десь Едді читав, що в атомній війні, напевне, мусять вижити лише таргани. Не переймайся, золотко, просто прикуси собі язика, і хай з цим розбереться Роланд. Ти не мусиш його вбивати? Ні. Едді гадав, що таки ні. Принаймні, не зараз, поки сей Тауер не розписався там, де лінія з крапочок. А от після того... Після того... Шість. Айроне! Погукав Тауер, ступивши на першу сходинку Ганку. Роланд перехопив погляд діпно і приклав собі до вуст палець. «Ароне! Егей, Ароне!» Тауер гукав голосно, веселим голосом чоловіка, що радіє життю. Не такого, що переховується, а того, хто витратив вільний день на улюблену справу. «Ароне, я з'їздив до тієї вдови вістфрайбурзі, і святий Йосип, вона має геть усі романи, які лише написав Герман Волк». І то не видання книжкового клубу, як я раніше думав, а примірники. Вжик, брязь. Услід за звуком розтягнутої гержавої пружини сітчастих дверей почулися його кроки вже на веранді. З першого накладу видавництва Double Day. Мержорі Morning Star. Бунт на Кейні. Здається, комусь на тімбоці озера варто перевірити, чи не згорів його страховий поліс, бо там... Він ступив у кімнату, побачив Айрона, а тоді й Роланда, котрий сидів дібно, І, не моргаючи, дивився на Тауера поглядом своїх лячно-синіх очей з глибоко прокресленими гусячими лапками в їх кутиках. А потім, врешті, він побачив і Едді. Але Едді його не бачив. Останньої миті він опустив щеплені руки собі між колін. І нагнув голову, втупившись у власні руки і дошки підлоги під ними. Він буквально прикусив собі язика. На великому пальці його правої руки виступили дві краплини крові. Він зафіксував на них погляд. Бо якби він поглянув на володаря цього життєрадісного голосу, він би його точно вбив. Побачив же нашу машину. Побачив, але навіть не підійшов роздивитися. Не покликав свого друга. Не спитав, хто це приїхав, не поцікавився, чи все гаразд, чи все нормально за Араном, Бо на думці в нього інший чоловік, якийсь Герман Волк, не клубного видання, а справжній. Які ще можуть бути в тебе переживання? Бо перспективна уява в тебе, як в якогось Джека Андоліні. Обидва, ти і Джек, ви двійко гидотних тарганів, що метушаться на долівці Всесвіту. Перед очима вас тільки приз, так? «Своїми добаними очима ви шукаєте лише приз». «Ви?» – промовив Тауер. Радісне хвилювання щезло з його голосу. «Парубок з...» «Парубок ні звідки», – промовив Едді, не підводячи очей. «Той, хто відігнав від вас андоліні за пару хвилин до того, як ви вже готові були накласти собі в штани. І ось як ви віддячуєте. Ви ще той, чолов'яга». Промовивши цю фразу, Едді знову прикусив собі язика. Його щеплені в замок руки тремтіли. Він сподівався, що втрутиться Роланд. Звісно ж, він мусить. Едді не в змозі самотужки впоратися з цим самозакоханим монстром. Не здатен він на таке. Але Роланд мовчав. Тауер зареготав. Цей сміх прозвучав так само нервово і непевно, як і перші слова. Промовлені ним, щойно він побачив, хто сидить у кухні його орендованого будинку. «О, сер, містер Дін, я насправді вважаю, що ви перебільшуєте серйозність тієї ситуації». «Я добре пам'ятаю запах бензину», – сказав Едді, так і не підводячи голови. «Я вистрелив з револьвера мого Діна, пригадуєте? Вважаю, вам пощастило, що не було випарів, що я стрелив в інший бік». Вони залили бензином весь той куток, де стоїть ваш письмовий стіл. Вони збиралися спалити ваші улюблені книги. Чи мені краще назвати їх вашими друзями, членами вашої родини? Бо саме так ви до них ставитесь, хіба ні? А додіпно? Хто він такий? Просто якийсь витручений раком стариган, що побіг разом з вами на північ, коли вам для втечі знадобився компаньйон? Ви б покинули його помирати у придорожньому рівчаку, аби хтось запропонував вам перше видання Шекспіра, або якогось рідкісного Ернеста Хемінгуея. Я обурений, вигукнув Тавер. Мені відомо, що моя книгарня згоріла дотла, а через деяку необачність вона не була застрахована. Я розорений і винні в цьому саме ви. Забирайтеся геть. «Ти пропустив регулярний страховий платіж, коли в минулому році тобі знадобилися гроші на те, щоб викупити зібрання Хопалонга-Кесиді зі спадку Кларенса Малфорда?» Тихо промовив Айрон Діпно. «Ти сказав мені, що затримав платіж ненадовго, але...» «Саме так», – відповів Тавер ображено і водночас здивовано. Так, ніби він аж ніяк не очікував зради з цього боку. Либонь, що не очікував. Це і було ненадовго, чорти забирай. Але звинувачувати цього молодого чоловіка, продовжив Діпно, тим самим рівним, проте дещо розгубленим голосом. Мені видається негречним. Я вимагаю, щоб ви забралися звідси геть, гримнув Тавер Нейді. Ви і ваш приятель також. Я не бажаю мати з вами ніяких справ. Якщо вам вважалося щось інше, то це було... це було непорозуміння. Він ухопився за це останнє слово, немов за цінну знахідку, і майже прокричав його. Едді щепив руки ще міцніше. Ніколи він ще так чітко не відчував близькості свого револьвера. А той у нього при боці ніби набрався живої злої ваги. Едді просяк потом. Він відчув свій запах. А тепер ще й кров почала скрапувати між його щеплених пальців на долівку. Він відчув, як зуби вгрузають йому в язик. А вже ж! Гарний спосіб забути про у нозі. Едді вирішив знову відпустити свій язик на чергове умовне звільнення. — З мого останнього візиту до вас я ясно пам'ятаю. — У вас деякі книги, що належать мені, — заявив Тавер. «Я бажаю отримати їх назад. Я наполягаю». Стулепельку, Кел», – промовив дібно. «Що?» В голосі Тавара вже не було образи. Він був шокований, майже ошалешений. «Перестань відбріхуватися. Ти заслужив на цю прочуханку. Ти сам це добре розумієш. Словесною прочуханкою все й скінчиться, якщо тобі пощастить». Тож заткнися і хоч раз у житті поводься як чоловік. «Раджу дослухатись», – сказав Роланд сухим схвальним тоном. «Я ясно пам'ятаю, – продовжив Едді, – як вас налякало те, що я сказав Джекові, що ми з друзями завалимо трупами всю Гранд Армі Плазу, якщо вони вас не залишать у спокої, в тому числі трупами жінок і дітей». Вам це не сподобалось, Кел. Але знаєте що? Джек Андоліні саме зараз тут, віст Стоунгемі. Ви брешете. вигукнув Тауер. При цьому він зробив не видих, а вдих. Тож це його вигук прозвучав ніби вереск. Боже. промови ведді, якби ж то так, на моїх очах загинуло дві невинних жінки. Це трапилося в універсамі. Андоліні напав із засідки. І якби ви творили молитви, а ви, я гадаю, не молитесь, хіба що коли опиняєтеся в небезпеці або спливає з рук якесь рідкісне видання, вам, напевне, схотілося поклякнути на колінах просто зараз, отут, і вознести молитву Богові егоїстичних, одержимих, захланних, безсовісних букиністів. За те, щоб одна жінка на ім'я Мія виказала Балазаровому Діну місце, де ми найпевніше можемо з'явитися. За те, щоб це зробила вона, а не ви. Бо якщо вони переслідували вас, Кельвіне, Кров тих двох жінок лежить на ваших руках. Голос Едді поступово підвищувався. І хоча він не переставав дивитися вниз, Все його тіло тремтіло. Він відчував, як очі вибалушуються йому з очниць, Як жили напинаються йому на шиї. Він відчував, як підтягуються вгору його яйця, стаючи маленькими й твердими, немов персикові кісточки. Понад усе, йому хотілося стрибнути через кімнату, легко, як це робить якийсь балерун, і вчепитися пальцями у жирне біле горло Кельвіна Тауера. Він чекав, що втрутиться Роланд. Сподівався, що Роланд втрутиться. Але стрілець мовчав. І голос Едді продовжував неминуче зростати до лютого крику. «Одна з тих жінок померла одразу!» Але інша, вона ще стояла дві секунди. Куля відбила їй верх черепа. Я гадаю, в неї поцілили з автомата. І дві секунди вона ще залишалася на ногах. А з неї вивергалося, як з вулкану. Тільки не лава бризкала, а її кров. Ну, найпевніше це Мія наклепала. Таке я маю відчуття. Воно не зовсім логічне, але, на щастя для вас, сильне. Мія скористалася тим, що відомо було Сюзанні, щоб уберегти свого малюка. «Мія...» «Молодий чоловічий, містер Дін, я не знаю ніякої...» «Стули пельку!» – крикнув Едді. «Стули свою пельку, ти, пацюк! Ти брешеш, мерзотний тхір! Ти захланний скупий кнур у людській подобі! Чому ти не розвісив по околицях оголошень? Привіт, я Келтавер!» Я зупинився в іст на Рокет-Роуд. Чому б вам не завітати в гості до нас з моїм другом Аароном? Не забудьте прихопити з собою зброю. Едді повільно підняв голову. Сльози люті стікали його обличчям. Біля дверей притиснувся спиною до стіни Тауер з вибалушеними очима зі змокрілим круглим обличчям. Піт виблискував у нього на лобі. Сумку з нещодавно придбаними книжками він тримав у себе проти грудей, не щит. Едді не зводив з нього очей. Кров скрапувала з його щільно стиснутих рук. Знову почала розпливатися кривава пляма на рукаві його сорочки. Цівка крові почала тепер уже текти і з кутика його рота. Йому здалося, він збагнув значення Роландового мовчання. Це була робота Едді Діна бо саме він знав Тауера на зовнішність і розумів його нутро. Чи не так? Вельми добре розумів. Бо хіба не він сам ще не так давно вважав, що у всьому світі не існує речі, важливішої за героїн? Чи не вірив він щиро у те, що все у світі, що не є героїном, можна продати або закласти? Чи не дійшов він був до межі, коли за наступну дозу готовий був буквально здати сутенерам власну матір? Чи не тому він зараз так лютує? «Та ділянка на розі Другої авеню і 46-ї вулиці ніколи вам не належала», – сказав Едді. «Ні вашому батькові, ні його батькові, і так аж до самого Стефана Торена. Ви були при ній лише доглядачами». Як я є доглядачем револьвера, котрий висить в мене при боці. Я заперечую. Справді? спитав Арон. Як дивно, а я чув, як ти говорив про це пустище майже тими ж словами. Арона, заткнися! І то не один раз, завершив спокійно фразу Діпно. Щось луснуло. Едді підхопився на рівні. Йому стрельнуло вгору по нозі свіжим болем від рани в лиці. То був сірник. Роланд прикурював чергову сигарету. На цераті, що покривала стіл, перед іншими двома лежав її відірваний фільтр. На вигляд вони були немов пігулки. «Ось, що ви мені тоді сказали?» – промовив Едді, раптом раз заспокоївшись. Гнів витік з нього, як висмоктана зранки зміїна отрута. Роланд надав йому можливість це зробити. І попри прикушений до крові язик і скривавлені долоні, Едді був йому вдячний. Щоб я тоді не казав, я перебував під тиском. Я боявся, що ви самі можете мене застралити. Ви сказали, що маєте конверт з датою березень 1846 року що в конверті є аркуш паперу з написаним на ньому ім'ям. Ви сказали, я заперечую. Ви сказали, що якщо я назву написане на тім аркуші паперу ім'я, продасте мені ділянку за один долар. І з умовою, що ви отримуватимете набагато більше, мільйони, десь до 1985 року, скажімо так. Тауер видав регіт, що був схожий на короткий гавкіт. — А чому б вам не запропонувати мені ще й бруклінський міст на додачу? — Ви пообіцяли. А тепер ваш батько спостерігає за тим, як ви збираєтеся порушити обіцянку. Кельвін Тауер заверещав. — Я заперечую кожне ваше слово. — Заперечуй, і будеш проклятий. — А тепер, Кел. Хочу тобі ще дещо сказати. Дещо таке, що відомо мені від мого розбитого, але все ще живого серця. Ти їси гірку їжу. Ти цього не розумієш, бо хтось наплумив тебе, буцімто та їжа солодка, а твої власні смакові рецептори заніміли. Алюзія на біблійну розповідь про те, що Господь заповів ізраїлітянам на Пасху їсти прісний хліб і гіркі трави на знак їх виходу з єгипетського рабства. «Я не розумію, про що ви тут говорите. Ви божевільний». «Ні», – промовив Айрон, – «він при розумі. Це ти божевільний, якщо не хочеш його послухати. Я гадаю, я гадаю, він дарує тобі шанс переосмислити власне життя». «Упокорись», – промовив Едді. Хоча б раз вислухай кращого Янгола замість того іншого. Той інший ненавидить тебе, Келе. Він тільки того й хоче, що вбити тебе. Повір мені, я знаю. Тиша запала в кімнаті. З озера долинуло квиління Гагари. За нього долітали не такі приємні звуки сирен. Кельвін Тавер облизнув губи і сказав. «Ви правду кажете про Андоліні?» Він зараз дійсно в цьому місті? Так, відповів Едді. Тепер він почув новий звук вупа-вупа вуп. Це наближався гелікоптер. Телевізійники? Чи ще не зарано для цього, особливо в такій глушині? Хіба що років через п'ять. Букініст перевів погляд на Роланда. Для Тауера це було несподіванкою. І почуттям провини його добряче приголомшило. Проте він почав потроху приходити до тями. Для Едді це було очевидним, і він подумав. Не вперше. Про те, що життя було б значно простішим, якби люди залишалися в тих шухлядках, до яких ти їх вперше подумки покладеш. Йому не хотілося гаяти час на сподівання того, що Кельвін Тавер раптом виявиться сміливцем. Або троюрідним небожем якоїсь гідної людини. Та хоч би і те, і те разом Ану його к чорту Ви справді Роланд з Гілеаду? Роланд роздивлявся його Крізь висхідні кільця Сигаретного диму Ти кажеш правду Я кажу, дяка тобі Роланд з Ельдів? Так Син Стівена? Так Онук Аларика? У Роландових очах промайнуло щось схоже на подив. Едді здивувався, напевне, але відчуття втомленого полегшення в ньому переважало. Питання, які ставив Тауер, могли означати дві речі. Перша, йому було відомо більше, ніж лише Роландове ім'я і його фах. Друга, він почав повертатися до тями. «Атож, Аларика!» – кивнув Роланд. «Рудоволосого!» Я нічого не знаю про його волосся, але знаю, навіщо він пішов до Гарлана. А ви? Вбити дракона. І він зробив це? Ні, він запізнився. Останнього у тому світі дракона вбив інший король, котрого і самого вбили пізніше. І тоді раптом Тавер на ще більший подив Едді заговорив до Роланда мовою, яка в найкращому разі була англійській, хіба що троюрідною племінницею. З того Едді дочув хіба таке. «Хат гіт рол а, фа гіт ган, фа гіт гак, фа ган». Роланд кивнув і відповів йому тією самою мовою, повільно і чітко артикулюючи слова. Коли він закінчив, Тауер, байдуже випустивши з рук сумку з книжками, сповз по стіні. «Яким же я був дурним?» – промовив він. Йому ніхто не заперечив. «Роланде, ви могли б вийти зі мною на двір? Мені треба... мені треба...» Тауер почав плакати. Він ще щось сказав тією ж неанглійською мовою, знову завершивши фразу висхідною інтонацією, ніби щось запитуючи. Роланд не відповів, а просто підвівся. Едді також встав скривившись від болю в нозі. А вже ж там засіла куля, він її відчував. Він схопив Роланда за руку, щоб затримати, і прошепотів стрільцеві просто у вухо. «Не забудь, що через чотири роки тавери діпно мусять бути у пральні затока черепахи. Скажи їм, це на 47-й вулиці між 2 і 1 авеню. Він, можливо, знає це місце». Тауер з Діпно були... Будуть саме тими, хто врятує життя Дону Калегену. Я майже певен цього. Роланд кивнув, а тоді рушив до Тауера, котрий спершу зіщулився, але зі свідомим зусиллям випростався. Роланд взяв його за руку, як то роблять в кальї, і повів на двір. Коли вони вийшли, Едді звернувся до Діпно. «Складайте контракт!» «Ділянка продається». Діпно поглянув на нього скептично. «Ви в цьому впевнені?» «А як же? Цілком упевнений».